Martxoaren bosgarren hau energia efizientziaren eguna da, azken aldian askoa ipatzen dugun kontzeptua bide batez, klima larrialdiari aurre egiteko lagungarri delako baita, norbere poltsikorako ere, Aditu adituati, eskatu dizkioa holkuak, unai hurrea galankideak. Gutxiagorekin berdina lortzea, horixe da efizientzia, Hala azaldu digu ito rosak, energia berrizta garrietan ingeniaria eta goiener kooperatibako kidea da. Azken fina, balie bideak hobetu aprotxatzea, eskura ditugun baliabideak hobeto hobetu gero efizientzia energetiko hobetuko dugu eta beraz gutxiago beharko dugu, eluguru dugun hori lortzeko. Eta azken fina, alferriket xautzea, gaur egun, azken fina, energia asko xautzen dugu, edo erabiltzen dugu, denetan beharruz dugunetan, edo behar duguna baino gehiago, eta efizientzia energetiko litzateke hori, ba, behar dugun hori, minimo horrekin lortu balizatea. Ikuspontu ekologikotik eta ekonomikotik ere bai, bietatik Dakarro nura. Bai, hori da, ikuspegi ekologikotik noski baiet, zenbat eta energia gutxiago erabili eta gastatu arduan eta ondura gehiago edo, eto esan da, alti gutxiago ingurumenari eta gure planetari eta geure buruei, baina horrek, era berean dakar noski, batak bestea dakar, e, norberea erentako ere, bat, iru gutxiago gaztatu da, Aukera bezala ikusi behar dugula dio osak, ongizate maila berdinari eutxiz. Baina, asketan da, bainterruktu bat bat edo ekipa, e, bueno, ekipamentu bat edo elektrodomestiko bat erosterakoan bat edo beste erostea edo leioa iztea bero gaioa piztu aurretik. Jarraibidea errazak dira esaterako etxeteresna bat aukeratu behar dugun erako. Bai, eta izatez ere etxeteresna bat erosi aurretik ganere, jara, pentsatzea etxeteresna hori erosi behar dugun edo ez, bada, eficientia energetikoa bera, baino ekarpen handiago egin dizaiokena energia kontsumoaren gutxitzari edo ingurumenari izan ere edo ekipamendu ekipamentu, edo zen materialen eko ezpenak ere, ba, gaztua dakarrez, azken pean eta erosi behar baldin badugu Bexetresnaren bat ba, zen eta etiketa energetiko altuagoa izan en, ABD maila horretan bahurduan eta energia gutxiago gastatuko du ekipagailu horrek bere bizitza guztian. Gehienetan garestiagoa dira efentziaaltuagoko etetresnak baina horrek luzera beira baurreztenak ekartzen dituzte erabiltzen denean gutxiago kontsumitzen dutelako. Atik gertuen dagoen komeni beraz. Arropa eta ontzi garbigaluei eta ozkaluei lotuta berriz, edukierari erreparatzea herreparatzea gomendiba. Gutxi bete eta erabiltzen balisma ditugu, errepako puru bera garbitzeko energiak gehiago kontsumitu beharko dugu, garbigailoa gehiago jarri beharko dugu, horrek esan nahi du, baliabide gehiago beharko ditugula. Orduan, bai, e, bete arte itxarotea, edo nola bait betetzen ez balimba da agian ez ezakitzea gero kontua da betetzen balimba dugu arriskua dagoela ba bera kalte batera egitea garbigailuari ez hor non neurri bat hartu behar da goraino beste gabe baina neurrian beteta eta kutxiegi betetzea ere ba ez da komeni e taberdin oskaioerkin ere bai adibidez oskaio zenbatetan beteago egon nola bait hori, bertako elikabailak mantentzen dute bai inertzia termikoa daitzen saio horri eta horduan irekitzen eta isten dugun bakoitzean gutxiago en, epeltzen da Eta onti garbi eta ere, berdin, eta beteago egon, ba, balia bide gutxiago beharko ditugu, kopuru bera garbitzeko. Eta led argiak ere lagungarri? Erosi behar balin badugu, komeniko da led argia edo edoloet bombiak erostea, e, argitazun kopuru bera emateko, energia gutxiago behar dutelako, ez? Ba esan bezala, baliabide bide gutxiago haurekin, El edo lortu nahi dugun maila edo kasu honetan argitasun berbera edo batzuetan hobeago ere lortuko dugulako eta horrek luzera begira dakar bai energia desente gutxiago kontsumitzea. Testu Te inguru honetan Goierriko Kooperatibak Powerpur proiektuan hartzen du parte Europa mailako egitasmoa da eta formakuntza du oinarri. Pobrezia energetiko ta zite egiten da baina egia esan en kontzeptu edo edonork aplikatu ditzake ikasi dezake energia beste eta energia gutxiago gastatzen, beraz diru ere aurresten, ez? Kobres energetikoak zert asko, asko dituen arazoa da, beraz konplexua da. Baina kasu honetan, proiektu honetan zentratzen garen en, en, gara, ba, jendeari formakuntza ematen baliabide batzuk eskaintzen, haien etxeetan eta haien inguruko etxeetan eta, bueno, behar duten haien etxeetan bat etxeere, ba, energia gutxiago erabiltzen. Alde batetikan ongizatea hobetuz, ba, konfort termiko edo konfort energetikori hobetzea Eta horrekin batera, energia gutxiago erabiltzea, beraz, biru gutxiago erabiltzea, eta beli ebide gutxiago erabiltzea. Eta kasuen tan proiektu hori proiektu horretan, za konten da, formakuntza horretan, eta jenderit tresnak eta informazio horien ematen Eta gero baita ere ba, komunitate energetikoen ikuspegia txertatu. Eta ez ba, elkarrekin hoben nola baita esateko, edo ba, gehiago egiten duguna, ez ba, komunitate energetikoak ere, nikuspegi bezala obraz energetikoria aurre egiteko eta aurrokorrean makontxumua gutxizeko. Etxe barrura begira aritugarra, baina aztu ezin dugun besteak garraioa. Autoa bazterrean utzi eta garraio publikoa erabiltzea hobea eta onen onena, aitorrosak berak esan digun moduan, onez edo bizikleta zibilzea baita osasunerako ere.